Мощните сили на разумната воля. 23-та лекция от томчето Разумният живот, трета година на младежки окълтин клас, държана от учителя на 23 март 1924 година. Сега ще ви дам друга една формула, която ще произнесете всички заедно. Бог на любовта не е Бог на мъртвите, а Бог на живите. Тайна молитва Да кажем, че имаме една връзка. Какво представлява тази връзка? Връзки съществуват само във физическия свят. Но когато една връзка не е направена по всички правила на законите, които съществуват в действащите сили на физическия свят, появява се дисхармония, която създава експлози. Какво се произвежда при освобождаването на известни елементи от дадени съединения? Експлози. Човешкото тяло, само по себе си, е една природна батерия. И то не от простите, но от сложните батерии. В тази батерия се намират всички видове енергии. По някой път вие мислите, че сте ангели, нали? Но преди всичко ангелите се отличават с възвишен ум. Ние нямаме дума, с която да определим какъв е техният ум. Умът на ангелите се отличава по това, че в даден момент той контролира всички сили и ги направлява, без да изпуща нищо предвид. вид, докато в отношенията на хората много неща се пренебрегват. Животът, който се проявява, не се използва правилно. Във всеки организъм остават излишни сили. Всяка фаза на живота носи със себе си тия динамически сили, които или съграждат, или разрушават. Заблуждението на съвременните хора седи в това, че те мислят, че всички сили в света са само съграждащи. Не е така. Фактите в света показват, че за сега силите, които разрушават, са по-силни по-мощни, отколкото нези, които са граждат. И вследствие на това във вашия живот има повече скърби, отколкото радости. Повече разочарования, отколкото очарования. Даже колкото и да сте млади, все имате едно разочарование. И някой път казвате не се струва да се живее. Искате да вземете едно въже, да направите една примка и да е турите на врата си. Разбира се, онзи, който вземе това въже, ще се намери и дърво, на което да се обеси. Знаете ли какъв е происходът на бесенето? Защо трябва хората да турят въже на шията си? Има няколко вида смърт за човека. Или ще се обеси, или ще вземе отрова, или ще се мушне с нож, или ще се хвърли от някоя голяма скала, или ще се отдави и така нататък. Отде проистичат тия стремежи у разните хора. Ще кажете, този човек не е нормален. Не е нормален ли? Ами как му стига умът на този анормален? Да вземе въже и да се обеси. Или да вземе нож и да се промуши. Или да се удави, Или да се хвърли от някоя скала, или да се хвърли в огъня да изгори и така нататък. Кой начин ще избере, това се определя от енергиите, които преобладават в него. Ако в него преобладават огнените енергии, те ще го накарат да се хвърли в огъня да изгори. Това е мое обяснение. Ако енергиите на водата преобладават, тогава те ще го накарат да се хвърли във водата. Ако енергиите на сцеплението преобладават, той ще вземе въже да се обеси. Той иска да виси, да не падне на земята. Този човек, като умира, иска да запази тялото си цяло, и в този случай той пак е търговец. Обесва тялото си и пак, като че го спасява, не иска да се хвърли в огъня. Други хора пък се хвърлят от някоя скала. Това са ред психологически моменти у хората. Защо сега говорим за тия случай? Полезно е да се говори. Защото и във вашия живот по някой път ще се роди мисълта да отидете на някоя скала и да се хвърлите от там. Който иска да се хвърли от някоя скала, висока около 500 метра, казва, като се хвърля от тая скала, всички вестници ще пишат за мен. Какво геройство има в това да се хвърли човек от една такава скала? Чеславие има тука. Хора, които се хвърлят от канарите, са много щеславни. Тези пък, които се хвърлят във водата, са скрити натури. Обичат да послъгват. Те искат никой да не ги знае. Затова скриват тялото си във водата. Но водата после пак изкарва тялото им навън. Онези пък които се хвърлят в огъня, те са големи майстори. Хитри хора са те. Те казват да изгори тялото ми, помен да не остане от мен, да нямам вече никакво вземане даване. Аз бих желал някой, който е горял в огъня и после са го извадили, да опише своето психологическо състояние. Какви са били неговите преживявания? После да опише в момента, когато се е хвърлял в огъня, какви са били същинските мисли, които е преживял. Много интересни са тия преживявания. Също така е интересно, когато някой се хвърли от високо да му сложат, без той да знае, една преграда и едва се хвърлил да се спре на 20 метра. Такъв човек... Може добре да опише своите преживявания. Аз зная, такъв един случай с една мома от Шуменско. Там има високи канари, около 150-200 метра. Тази мома била родом от Каспичон. Тя се хвърлила от една такава скала, но роклята й се закачила за два камъка и тя увисва. Оттам хората е спасяват. Роклята била здрава, такана, а не е като вашите рокли слаби. Затова и я е удържала. Като се закачила, цял ден висела с главата си надолу. И после тя разправяше своето преживяване. Какво нещо е да се хвърли човек от скала? Втори път тя вече никога не помислила за хвърляни от скала. Казва... Аз разбрах какво нещо е да се хвърли човек от канара. Та Това са сили, които се натрупват във вас, и вие трябва да изучавате законите, по които да разпределяте тия сили, да не остават във вас излишни енергии. Когато вие придобивате знания само от щаславие, всякога личните чувства във вас, Съподбудителният мотив към това знание. Този мотив е отличен, Той е едно благословение. Ако вие вървите по естествен път. Но ако по този начин вие усилите диетелността на вашите лични чувства, ще остане един плюс, един излишък, който ще внесе едно горчиво чувство в душата ви след като добиете знанието, вие ще останете недоволни и ще мязате на ози студент, който като свършил университета, взел диплома си, зарадвал се, че свършил и казал на майка си «Свърших вече». Майката мислила, че синът ти е много радостен, но вечерта той се самоубил. Онези хора, които се самоубиват не са герои. Това са хора, които не искат да изплатят своята дан, честно и почтенно. Те бягат от живота. Но природата ще ги хване за ухото. Ще ги докара в света при още по-тежки условия. Ако и трети път ги хване така, ще им тури още по-тежки букаи, докато най-после ги накара да платят каквото дължат по всички правила на кърмичния закон. Вие можете да си убивате един, два, три, десет, сто пъти. Нищо няма да спечелите. Това не е геройство. Ако някой иска да опита това, аз би го посъветвал да обличе една здрава рокля, като на онази мума от Каспичан, та, Като се хвърли, да се закачи на нея. Само така ще имате една отлична опитност. Тъй като върви съвременния свят, у всички млади хора в Америка, в Англия, в Франция и навсякъде друга де, се заражда едно усилено стремление към самоубийство. У младите има едно желание да се самоубиват или най-малко да се дуелират. Сега е на мода, Мъже с мъже, жени с жени да се дуелират. Като не разбирате още добре законите, вие може понякога да се чертаете планове, че в окулната наука ще добиете такава голяма сила. Това ще направите, онова ще направите и така нататък. Но всяка сила носи след себе си и отговорност. Онзи голям търговец, който има 1 милион или 10 милиона лева. И туря в обращение ще има повече работа, отколкото друг някой, който разполага с малко капитал. Той ще има повече блага, но ще има и по-голяма отговорност, повече неприятности. Плюсът и минусът вървят природата заедно. Ако аз напиша числото 5 и туря пред него един минус, какво е това число? Отрицателно. Ако пък туря минуса след 5, какво означава това? Това показва, че от 5 ще извадим нещо. Допуснете сега, че имате една топка с ластик, която може да се тегли надолу и нагоре. Какви резултати ще произведе тя, ако се тегли надолу? Нали децата имат такива топки с ластик? Ако топката отива надолу, ластикът се разтяга, но щом ластикът се свие, топката се връща нагоре в своето първоначално състояние. Допуснете, че едно съзнателно същество тегли тази топка надолу, а друго същество влияе на тази топка отгоре. Ако единят тегли нагоре, а другият надолу, какво ще стане с нея? Ако и двамата тегля с равни сили, тя ще остане на средата. Често физическите сили от човека вземат надмощие на духовните. И ако не се задоволят, от човека се явява едно вътрешно недоволство. Това вътрешно недоволство ще докара у него раздразнение, гняв, отмъщение и така нататък. И в умствения свят стават подобни процеси. Това се дължи на двете съзнания в човека. Едното аз наричам висше съзнание на умствения свят, а другото нише съзнание. Нишето съзнание произвежда в физическия свят известни резултати, които ние наричаме ниши прояви. Те произвеждат убийства, кражби и всички видове пороци. Другото влияние на висшето съзнание е възходящо. То произвежда той, което съгражда, което гради на земята. Следователно, нишите енергии в умствения свят произвеждат и ниши прояви във физическия свят. Сега, ако вашият ум е ангажиран, ако долната част на мозъка ви е ангажирана с наблюдение и се интересувате от неща, близки за вашия живот, вие ще бъдете доволни. Но ако ви се случи катастрофа, която вие не можете да си обясните, веднага у вас ще се яви чувството на отчаяние. Ще изясня мисълта си. Ако вие живеете на третия етаж на една къща и ви кажа, хвърлете се от прозорица, как ще направя това? Запалвам къщата. Вие, като няма откъде да излезете, какво ще направите? Ще се хвърлите от прозорица и оттатък ще минете. Защо сега ще се хвърлите от прозорица? по не беше разумно да се хвърляте от прозореца, а сега е разумно. Защо? Защото виждаме по-голяма опасност. Да, но по-малката опасност е за предпочитане пред по-голямата. Приложете сега закона. Забележете. Малкото нещастие е за предпочитане пред голямото. Ако в живота ви е дошло едно малко страдание, не се сърдете, защото ще дойде по-голямо. Малкото страдание е да се хвърлите през прозореца, а голямото страдание е да изгорите съвършенно. Вие можете да се хвърлите от третия етаж, но ще минете с малко контузване. Ако паднете на пръстите си, ще минете без всякакво контузване. И тъй, не избягвайте страданията в живота си. Един съвет от мене. Не отбягвайте естествените страдания. Например, излезе ви един малък цире на ръката. Не го разтривайте да се върне назад. Но му помогнете да набере, да се увеличи и като набере пробийте го. Страхът всяко гаражда по-голямо зло. Ако заболеете, не казвайте тази болест да я е няма. Не. Усилете вашата воля. Кажете си, аз съм по-силен от болестта. Как? Аз съм привеждал често следния пример. Лекарите казали на една болна жена, че ще умре. Но тя си казала, не, аз няма да умра, ще живея. И наистина, тя станала от леглото и не умряла. В даден случай човек може да бъде по-силен от смъртта. Няма сила в света по-силна от човешката воля. Ва са ви казвали, че човек при известни условия е слаб? Не по-голяма сила от човешката воля няма. Аз разбирам разумно употребената воля. Затова имайте доблестта на тази жена. Не се страхувайте. Не се съмнявайте в Бога. Щом се осъмниш в Бога в разумното начало, ти не си вече човек. Че Бог... Е тил за нас света. Докато тази лампа свети, аз зная, че и слънцето свети. Когато лампите и всички огън по земята изгаснат, това показва, че и слънцето изгасва. Но докато съществува един огън на земята, дето и е той, това показва, че и слънцето грее. Без разлика на това дали ние го виждаме или не. Това не е важно. Тъй, щото нито един от вас не трябва да губи вярата си в Бога. Само така вие ще чувствате сила вътре в себе си, че сте по-горе от всяка мъчнотия. Всяка задача или всеки изпит, колкото и да е мъчен, вие сте в състояние с труд и постоянство да го преодолеете. Ще ви приведа един пример за Мохамед. Когато той се отчаял от делото си, избягал и се скрил в една пещера. След дълбоки размишления, най-после той намислил да напусне идеята си. В това време забелязал, че една мравка се спряла със своя голям товар, пред една малка височинка. Дойде до някъде, изпусне товара, върне се, пак да го вземе. Пак го изпусне и така нататък. И почнал той да брои колко пъти тази мравка изпущала товара и се връщала отново да го вземе. Един, два, три, четири, 5, 10, 20, 70 пъти тази мравка вземала товара си, но той все падал. Цели 99 пъти се повторило това, докато на стотния път тя пренесла товар си. Тогава той си казал, ако в тази мравка има такова постоянство на волята, да принесе товара си през тази височинка, защо аз да не последвам нейния пример? Една мравка спасява неговото положение. Питам ви, ще бъдете ли вие по-слаби от тази мравка? Някой от вас се обесърчи. Питам го, ти мислиш ли, че си много интелигентен? Я виж унази мравка, която 99 пъти вдига своя товар, а ти още на 10 тия път се обесърчаваш. Казвам, мравката седи по-горе от тебе, поне в това отношение. Ето един пример, който показва, че мравките в своята култура са много интелигентни. В една мравка има голямо постоянство и голяма интелигентност. Аз съм правил ред наблюдение върху нейната интелигентност. Един ден седя на една пейка, гледам, един паяк се направил мрежа и дебни. Аз го наблюдавам. По едно време дойде една мравка и паякът веднага я хвана и я внесе в пайжената си. След малко забелязвам една голяма мравя. Тича, обикаля около мрежата. Дойде до първата нишка, потегли я и е скъса. Отиде при втората нишка и не е скъса. Дойде до третата и не е скъса. Тъй обиколи всичките нишки. Скъса цялата мрежа и се вмъкна вътре. Гледам паекът излезе из дубката, и тя изнесе първата мравка, жертвата му. Цели 20 минути наблюдавах тази картина. Казвам, интелигентност има в тази мравка. Сега, ако някой от вас се е вмъкнал в мрежата на дявола, скъсайте мрежата му. Вмъкнете си в нея и той ще избяга през дупката. Някой казват, Дяволът е много силен. Да, но той е много страхлив. Той е силен само в мрежата си. Скъсаш ли му мрежата, няма го. Слаб е вече. Тази мрежа е заблуждението, в което вие седите. Дяволът ви казва, ти си много слабо същество. Ти си роден така. Такива са условията на живота. Няма смисъл да живееш. От тебе има поучени, учени по-силни. Ти си беден човек. Тикли си един куршум или вземи отрова и така нататък. Не. Ти ще му кажеш. Аз не съм най-слабият. Аз не съм по-слаб от тази мравя, която скъса нишките на паяка. Аз не съм по-слаб от онази мравя, която се връща 99 пъти за товара си докато най-после го изнесе, аз съм толкова сръчен, поне колкото и тя. Ето ви един морал от нишето царство. Само при такива условия вие можете да си пробиете път в божествения живот. Някои от вас искат да им помагат. Нали, във всяка армия най-напред върви една малка част, а всички други са тил след нея. Първата част, която върви напред да пробива път, ще бъдеш ти. Някой казва, аз искам да бъда генерал. Хобаво, тогава ти върви напред, аз ще вървя след тебе. Ти имаш един хубав нож, извади го, ти напред, аз подиря ти. Казваш, не, не искам да вървя напред. Нали искаш да станеш генерал, да получаваш 10 000 левчета? Казват, те са мъртви левове, не са живи. Ами защо трябва човек да се плаши от лева? Тези левови не са от онези големите, които живеят по горите. Това са малки сребърни левчета. При това ще извадиш ножа и ще кажеш, аз ви заповядвам сега да изпълните моята воля. И знаете ли, какво ще стане? Вашата полица ще се плати непременно. Насмелите хора на хората без страх винаги се помага. От невидимия свят, като видят, че си много смел, решителен, като видят един герой пред себе си, те казват, ние ще му помогнем, ще го кредитираме. Щом някой е страхлив, те не искат и да знаят за него. В Америка един бедняк но герой-човек се качва на едно здание от 35 етажа, да тури на върха му едно знаме. Събират се на около хора да го гледат. Качва се той по една скеля, Туря знамето и като слиза един американец му дава 20 000 долара възнаграждение. Но на кого се дава такова възнаграждение? На Насмелия. Същия закон е и в духовния свят. Когато вие сте смели и решителни при някои мъчнотия, непременно ще се яви някой, който ще ви услужи. Но плашите ли се, ще кажат, оставете този страхливец да си върви. Той не заслужава никаква помощ. Такъв е Великият окултен закон Ще кажете Ние не можем да бъдем смели Там е лъжата Всички сте смели Смелостта на човека не седи в свиването на устата Не Смелият човек е тих и спокоен Както хубавото време може да бъде тихо и спокойно Даже и най-нежните, най-тихите и спокойни хора могат да бъдат и най-смели. И едно дете може да бъде смело и силно. То може тихо и спокойно да посрещне мъчнотиите. И много пъти то стои по-горе от един голям герой. Тихи и спокойни трябва да бъдете и вие като същевременно впрегнете ума си на работа. Няма мъчнотия по-силна от моята воля. Може да попитате, няма ли изключение? Няма. Аз ви казах, човешката в душа е плод на Божията любов. Той, което е родено от любовта, е над всичко отгоре. Този човек, който не хваща това, заслужава да бъде роб, а който разбира това, той е свободен. Следователно, свободата седи в това да си кажете, че вашата воля стои по-горе от всички мъчнотии в света. Аз няма да ви освободя от мъчнотиите. Природата също тъй. Няма да ви освободи от мъчноти и от страдания, защото те са нарочно създадени, да усилят вашата воля. Щом произнасете формулата, която ви казах в началото, природата казва ‒ върви напред, аз ще ти подкрепям, и тя застава като тил зад вас ‒ пази ви. Сега да не мислите, че това е само насърчение. Не, това са закони, които употребяват всички окултни ученици. И вие трябва да ги употребите, когато дойдете до изпитанията. Мнозина от вас ще дойдат до изпитанията. Вие ще кажете, изпитанията ще ни дойдат, понеже влязохме в този път. Не мислете така. И без да сте влезли в този път, те пак ще дойдат. Питам, как ще обясните страданията на онзи заек в гората, когато някой вдигне пушката отгоре му? Защо му е дошло това страдание? Защото е влязал в окултната школа ли? Ами онзи вол, когато колят, защо страда? Защото е в школата ли? Ами защо колят назико кокошка? Защо е ученичка в окултната школа ли? Смешни са някои, като казват, че страданията им идват, защото са влезли в този път. Не, тия страдания дойдоха, защото не бяхте в пътя. Те са резултат на това, че не сте били в истинския път. И ако в бъдеще, Вървите правилно. Всички тия анормалности ще изчезнат. Болестите, препятствията, сиромашията и така нататък са резултат на миналото. Някой казва, аз ще напусна школата. Казвам, тогава ще отидете в курника. Нищо там ни беше много добре. То е друга измама. Добре е само на ози човек, който познава законите на природата. И желанието на Божествения свят е да ви осветли в пътя, да бъдете смели и решителни и да знаете, че има един обект в света, който никога не се мени. Единственото реално нещо в света, което съществува, е любовта. Тя е един обект, който никога не се изменя. Независимо от това дали вие виждате този обект или не, той съществува всякога един и същ. Като вярвате в този обект, вие ще опитате неговата мощна сила. Вложете вяра в този обект, за да видите силата му. За новото мото, което ви дадох тази вечер, няма да разправите навън, но ще го пазите в себе си като свещено правило. Ще си кажете, Бог на любовта не е Бог на мъртвите, но Бог на живите. По-нататък, аз съм жив и този бог е в мен, а щом е мой бог, с него мога да направя всичко. Кажете така и всичко друго оставете на страна. Ама дали ще ме послуша? Щом допуснете в себе си всички отрицателни мисли и настроения, въпросът е свършен. Никаква друга философия. Философстваш ли, ти не можеш да изпълниш волята Божия. Смел ли си, без да философстваш, без никакво съмнение, ти вървиш напред. Победата всякога ще бъде твоя. Аз не казвам, че няма да дойдат страданията. Някой път лицето ви ще се проточи. Сълзи ще потикат. Ние не искаме човек да изсъхне съвсем. Не, че аз на сълзите именно се радвам. Като плаче някой, аз се радвам тъй, както се радвам на един извор, от който постоянно блика, извира чиста, кристална вода. Някой казва, Не съжаляваш ли тази сестра, като плаче? Казвам, тя е отлична сестричка. Аз се радвам, че тя плаче. Аз съжалявам унази сестра, която не може да плаче. Казва ми някой. Тя страда много. Още повече се радвам. Тази сестра е много положителна. Това са уния творчески сили в нея, които градят. Тя има голям капитал. Ние облажаваме у нези, които плачат. Ние облажаваме у нези, които страдат. Тъй седи законът. И да ви се проточи лицето, това е приятното. Проточеното лице на някой човек често пъти е по-приятно от веселото. Понеже имаш пред себе си един човек, който ти се изявява какъв е. Някой казва. Аз съм много лош човек. Казвам, радвам се, че се изповядваш. Ти сега признаваш, че в касата си нямаш нищо. А по-рано казваше, че имаш. Касата може да се напълни, може и да се изпразни. Всички хора, всички същества в света имат страдания. Няма живо същество, което да не е подложено на известни страдания. И специални страдания има сега в света. Бялата раса е подложена на един специален вътрешен изпит. И понеже вие влизате като членове на тази раса, и вие имате това страдание. Но то няма да трае дълго време. И тъй. Ще бъдете герои, да минете направо през огъня. Не казвам, че трябва да се страхувате, но трябва да знаете, че през огън ще минете. Нали сте чели великите посветени? И знаете какви са изпитанията на онзи ученик в пирамидата? Първо е минал през огъня. После през пропаста. След това през водата. И най-после е преминал през онази стайчка, в която е имал чаша с нектар. Значи той е минал четири изпита. И за вас ще дойдат изпитите. Вие започвате вече. Вътре в пирамидата сте. Първо започвате с огъня. А зад вас вратата е затворена. Пред вас има една огнена пеща. Ще минете през огъня и ще кажете, що ми трябваше да влизам в тази дупка. Казвам, беше вече, влязохте, вратата е затворена, сега — напред. Нищо повече. Смелост — напред, и ще излезете на другата страна здрави и читави. Като излезете... Ще се зарадвате и ще кажете Придобих отлично познание и благодарение на това, че минах по този отличен път. Значи, няма какво да се страхувате. Напред! Следния път ще пишете върху темата Възможностите на човешката душа Всеки ще пишете и както разбира. Темата е малко замъглена, но ще мислите върху нея. Сега, ако държите прави... правилото да кажете в себе си, че вашата воля седи над всички мъчнотии, Вие ще имате в себе си хармония. И когато прилагате това правило, ще произнасете новата формула. След това ще си кажете Нашата воля е по-силна от всяка мъчнотия. Тайна молитва Бог на любовта не е Бог на мъртвите, а Бог на живите. Лекцията е изнесена на 23 март 1924 г. в София.